وحل العقدة من لسانی افقه قولی زمان دی اصولو کیش پاڑا سمی رو رسیدو مساله دا شروع چې د علم د قرآن او د دین د زده کړې لپاره انبیالهم السلام صحابه کرام او نور دینی مشرانو سفرونکړي او د دین د حصول لپاره مال او جان لگولې چې قرآن صدقي دین صدقي وقاله شعببي شعببي ررحمه الله وي ررحله مصروق ا بتي وي سفر کړړی او اعمام مصرک ررحمه الله چې مشهور طبی دی بصې ته لاړو في وَبَعَرَدْ ازْدَقْلِ دِ تَفْسِير دِ يَوَيَاتْ كِي إِذِي دَ مَدينِي مُنَوَّرَيْنَ بَسْرِي تَلَالُ مَسْرُوك لَوْشِ بَسْرِي لَوْرَ سَيْدُ وَدَا أُمْ دُمْرَوْغَتْ سَفَرِي وَكُو فَقِيلَ لَهُ دَتَوُ إِلَيْشُوَلْ إِنَّ الَّذِي يُفَسِّرُهَا رَحَّلَ الاشام. وی آغا کس چیتا سراغلی وی دا دی ایاد دی تفسیر دا پاراو دی, دی ایاد تفسیر کئی آغا خوشام تلار دے فتجه هزا ورحل الی الشام فتجه د سفر سامان تیار کو ورحل الی الشام او شام تلارو حتی علم تفسیرها تردی پوری چیز دیکو تفسیر دی آیات مبارکه او دی تفسیر اها رابانی زبر و قید زیر پزیبانی حتی علیم تفسیر اها تردی چید آغی تفسیر ازدکو نگرد مدینین بسری تطلل بیاد بسری نشام تراتلل نسوک جو دمرا پا میاشتو سفر دیو ویات دپارو کیا غطب عمل پی سمرا سال بی سمرا چیزا چازان او مال پا دین اولگولو وی کڑولو دو رب دین محبوبیت او احمیت اللہ د پزل کیا چایی وکالع کریمتو فرمایلی دی حضرت اکرما رحمه الله د مشهور تابعید عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما شاگرد ده فی قوله عز وجل په عبارت دی قول الله کې شديدت او لو شان خاون ده اللہ قران شریف کې وای او من یخرج من بیته مهاجرا ال الله و رسوله ارغه سوق چووت د خپل قرنا اودې هجرت کوي الله او الله رسول علیه السلام طرف ای آیات حکم خوان د خویدا د چا بارک نازل شوه ویت طلبت اسم هاذ الرجل 14 سنه سوار لسکاله دې دې سړی نوم لټولو چې دا سوکته حته وجدته تر دې چومې مندو نو ګور دی یو یو نوم د پاره سوار لسکاله سګری تالاش کړه تلوي کړه او د صحابوکو نو حافظ ابن عبد رحم الله وای هو دومره ابن حبيب رضي الله دا داد عمر ابن حبيب رضي الله عنه او دا برشی وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وي مكس سنتين ما دو كالثير كال اريدو چه اراضه ملرلا ان اساله عمر رضي الله عنه چه زه تاسو کوم دو عمر رضي الله عنه نن المراتين اللتين فبارذا غدوو ببيانو بي د نبي رسلام هغه کی تزواحره تا چه یو بل سره مدد کړو د رسول الله عليه السلام باركي ذو كه لثير شو ما يمنعني الا محابته نوم من کولو مالرزه تپوشنا مگر ہے بد عمر رضی اللہ عنہ داید ہے بد جن می تپوش نہ شکونه یوزل ورساده په سفر کې حدیث د بخاری شریف کې راغلی نو عمر رضی اللہ عنہ او دس کای او ابن عباس رضی اللہ عنہ ماور تھا. او ابا چئی او مسلته المشکا شریف کې تیر او زمو فقهای کرام وکړي 14 کې د بلنه مدد نه نو یا دا مسله ده ای جماله سهوز رښتا ادم خمراله بلوینځي لاسم بلوینځي خپیم بلوینځي دا سه ویلا ضرورت مدد دي شوک پاو دس کې دبل نه غواړي او کدا سي مدد دي چې 14 کې بل ول نو داد نبی علیہ بارکم تی او با شي دادات نبی عليه السلام بارکتم صحابتي او د صحابه کرام مبارکم سري دا د عمر رضی الله و برخری شریف حدیث ده ايو دس کای او ابن عباس رضی الله و ما ور ته وباشیلوټه نا وی فسالتو او دسر کول ماته تپوشمکو فقال هي حفصه وعائشه رضی الله تعالی انهما ويا غدوا د بی چې دای بارکه سوره تحریم الله را لې کله دا, دا عمر مومنین حفصه بیبي و رضي الله عنها چې دا د عمر رضي الله عنه لور بیبي دا او عائشه او عائشه بیبي دا رضي الله عنها چې دا د حضرت عمر رضي الله عنه لور بیبي بی دا وګورئ یو یو مسلې د پا را سوره مهنت شوي سورہ سورہ محنت شوی غېده پارا وقال الشاعبیو امام شابی رحم الله وی لو نرجلا سافر من اقصى الشام الى اقصى اليمن که یو سړی سفر وکړه د غلریځه د شام نا غلریځه د یمن ته چې دا پر ډېر له یو فاصله او مسافت جوړيږي ذ سد پار سفر کئلی اسمع کلمتا حکمت چه دید حکمت د قران او سنت د قبر خیرت او خبره ووري نمار ایتو سفره دعا جنوی نم چې سفر ظاهره دا سفر پزید او یو سفر به الله د مغفرت او د بخش سبب جوړای او دا ټول واقعیا ذکر کړی دي جامع بیان العلم وفضله اباب ما ذکر الرحله في طلب العلم ذا حافظ ابن عبد البر رحم الله کتاب ده چې دا, دا دنیا په لویو علماو كثير دي او د تو علما حافظ المغرب وی قران حکیمم دا مثال ذکر کړي حضرت موسی علیہ السلام سمر الوشان والد کریم الله دے خود دریو مسلو د زدکړي د پارې سفر کړي وګوره قران حکیم تاسو په السما پارکی سورہ کهف وګوره په السما پارکی او آیات مبارکہ داږي شپیتم نمبر گوری دری مسلی موسیٰ علیہ السلام زدکڑی اگورا دمرو لوی پی غمبر دری مسلو دزدکڑی دپارا دمرو گت سفر کڑی شپیتم نمبر آیات دے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَالِ یاد کاغ وخت چې فرمایلی موسی علیه السلام لفتاه خپل خادم لا ابرحو زبامه شم چې سفر بکوم او دا سفر ترغيبا ندمنا حتا ابلغ تردی چې زور سیغم مجمع البحرین جمع کی دود دو سمندر ندر یاب نتاب او عمد یا حقباب یا بزمزو دیرا زمانا خدا علمی سفر تراغی ختمو منا چمال اللہ کم زی خولے و کم شخص خولے چی غسرم ملاو نیم او دا وج بخاری شریف کې راغلی د حضرت موسی علی السلام یو ځل بیان او کو بخاری شریف حدیث ده نبی علیه السلام لوی شانی ډېر د خوان بیان یو ومتی ورته ویتا سن لوی, لوی عالم شتا دایو نه دا خبره د نبی په خپل ځای درست ده د نبی نه په دنیا کې هغه وخت کې لوی و لا تخ واخ خبره دا و چې داسي ویلې ویشي الله خپويږي نو رب العالمین ورتوهیو ک چې زما یو بنده ده, ده او زما یو پیغمبر ده خضر علیه السلام اغه په بعضی علوم کې ایسرشتاو تاو سرنشتا او لماله ولکنی مجبويل له حضرت موسی علیه السلام مرتبه د خضر علیه السلام د پاسه ده پاس خضر علیہ السلام او پیغمبر دې خو انبیاء علیهم السلام کې مراتب وی مرتبه د موسی علیہ السلام نشه دا د قران یاذ الای تلك تلک تلک الرسل بعضهم على بعض و اذار رسولان علیهم السلام غروال مور کړو بازه ته بازه منهم من کلم الله زنی پکیا او شالله ور سره خبره کړی وی تد درې می پاریوال آیات سے الته علماو لیکلی وې درې پیغمبرانو سره الله خبره کړی آدم عليه السلام موسی عليه السلام او خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و نو موسی عليه السلام د سفر صاحبانم راو واستو زان سره خرا کا اسکا کمرا واغستو او د خدمت د پاریزان سره خادم امر روانکو کو اته سولره سجدا صورت مووله مثلي دريدي مثلي شودي دري مثلي دي او ګور قران مغتسم ر الله رکھے ځله وق به مجموي لحاظ سره ذ یو شخص علم د بل نډير وي وکباز علوم غسرشتن او غورب د ځان نکته مرتبه لسکي په علم کې بداني د کته مرتبه والو په دېش کوي الهامز د کوي نو پسومر لوی مضبوطه اراده حضرت موسی عليه السلام را روان ده وې زباه شروانه الله ورته ویلو چې زما دا بنده مو مجمع البهرين کمځه کی شي دوه جمع کیږي دریابونه نال تبي او قران او سنت کی دغه نه دی چې د مجمع البحرين کمځه ده نو باس او تاریخ والا پکې حیران دي ادي پر هغه قران حکیم د مقصد خبره ذکر کړي اے د خضر السلام کمځه کیو کمځه کی چې دوه دریابونه جمع کړي وزداری یادی په لغوري کدا غزه مونږ له معلوم شي نو زمونږ په دین کې بس زیادت را اګه نا معلوم دی غي سره زمونږ د دینی فایده نه دتړه وي نو قران حکیم د فایده خبره کوي رضا کوم ګره حاشیه کې مونږ لیکلي امام کته ادا او ګن وایي چې د بحر فارس ده او بحر روم ده سو څو یغه مختلف اقوال دي خود پیغمبر علیه السلام نه صحیح سند د مجمع البهرین تفسیر نه دراغله پتو رلوی اراده حضرت موسی علیه السلام روان ده رداوی دیلم ده باربلویا حوصله ساتي بلند همت بې او تا کا ارسو لګول زمګ دي عالمانو د دې مسله ده وېچا چې هر سرا واغستلو دین ته وسپارل خپل وخت خپل استعداد صلاحیت او کې دین ولا زرغون تی ورکل بس دا ورته ډېرته بیا سپوشوي په خبره باندې ټول مال جان وخت ذهن مال او ټول صلاحیتونا ټول استعداد بدین ته حواله کې نو که یو زارغون تیځه در کا پس دا د لټول ملک تا دا به د دنیا او د اخرت د کامیابی ذریعہ جوړ شي الٰہی العالمین په خپل کتاب کې دام بیا علیہ السلام فضیلت ذکر کړه ولسم صفه کې وګورئ آدم علیہ السلام ته الله او ملائکه فضیلت ورکولو نو دا غي د پاره سبب د علم اختیار کو چې ګوره زمام ادم علیہ السلام سره علم دی او تاسو سره نشتا اوله پارا کې ګوره سورہ بقره کې آیات دی یو شم نمبر آیات دی اکایاتون نمبر اړه وینم خله در لیکلی دی چې آسان ایدر لا اے اللہ ادم علیہ السلام پیدا کو و ز د ټول اسمانونو په ملائک او دایي ثابت هي د فضیلت د پار کملاره ود علم وعلم ادم الاسماء کلها او تعلیم ورکړله ولله ادم عليه السلام ته فطرتي الاسماء د نمونو کلها د ټول ضروري اوسې ژوندو سمرا سی زنو علم چی پیغمبر ته ضروریو داغی علم ور تا ور کو ثم عرضوهم علی الملائکتی او بے پیشکڑیو دعا سی په پا ملائکو بانی فقالا انبی اونی رب العالمین فرمائی لیو خبردار را کئی ماتا بِسْمِ اللهِ الْعَلِيِّ پنو منو د دې شنو سره اداسه شه د دې شنو م دی او د کیس فایده دا يا كنتم صادقين کجریتا شریشتینی دی وی الله چې سمره مخلوق پیدا کی موږ په کې ویزا ده خبر ما لرا کئی نو ملائکو بی سبحانک لا علم لنا الله تعالی رپا کی ده مونگ لرا ده دی سیزن و علم نشتا نو اللہ دم علیه السلام تا خبر و لورکا نو ده علم په سبب دا غی فزیلت بی ثابت کو ابی اٹھولو ملائکو لوی اسجدو لی آدم ده تعظیم سجدور تو کوي غور نورم به اسباب د فضیلت شتا مالبان مخلق او فلان نه د فلانی نه غور نه په نسب وی په مټ وی اصل سبب د فضیلت اغیلب ده اتلسم ویپارای نه گورای الاخ په الاحسان ذکر کای په خاتم النبین السلام باندې نو نام او احسان کې علم ذکر کړي دا آیات مبارکې سوره نساء د پینځمه پارکه دي او یو سل دیار لسم آیات ته اساس اصول کې اتلسم صفه کې دي آیاتوګه دی ترجمه به زدکې عوذ بمجكموز يل استدلال ديري له اشاره کو چكم زي د فارم د ايات را وڑو ولولا فضل الله عليك چرن فضل الله عليك پتہ حبيبا ورحمه و رحمت الله اللهمت نخا مخيرات ال رلي منهم یوی ڈلید دوینا یو دویلوک دا چتا سو خطا کید سحی فی سلینا یو غلا یوکڑی وا او غل دمرا چالا کاؤ سور نسان کدر لطیر دی چې دا چتا چالا کئی خبرې کولی چې او بل نیک صحابی پاغی بدنام کو اللہ وی زما فضل اور حم نوے اما تاسو خبرو لینا وحی میں نرالے گلا لَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمُنَافِقِينَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَنْ يَجْمَعَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَأَنَّهُمَا لَمُسْتَوِيَانِ ۚ قُلْ سَابِقُوا إِلَى خَيْرٍ ۚ وَإِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۚ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً جکاستا سو مرغره او مددگار الله و انزل الله الیکل را لګل الله پتا سو کتاب الله قران والحکما او سنت اور سنتم دبرن راغلی قرانم دبرن راغلی او سنت دکمچ نه راغلی وعلم کما لم زموږ دا یاد د دې جملې د پاره راوړ را. تاسو له تعلیم در کړه دا غس لم تکون تعلم چې تاسو پاغه نه پوي د وહી مخکی خود قران او د حدیث او وહી پزري الله تاسو پاغه خبردار کئ وکانا فضل الله عليك عظیما او د مهرباني او فضل د الله پتا سبحان لویا دغور الله په خپل خیری پیغمبر دا غي فضیلت او انعام چه وي ماته ز علم درکنه علم یو لوی شه ده او نو الله سم صفه کې د حضرت يوسف عليه السلام فضیلت ذکر کړي الله وي مونږ علم ور کړو او داد سوره یوسف دولسم پارید و اجتمایات ده و لما بلغا شده آتیناه حکما و علما و لما بلغا شده کلچ رسیدن و غیزوان ایخ پلتاب آتیناه حکما ورکڑی و منګ ہوئی ت پی رمبري و علم او پهد شریعت ت دې نام پثور وې اته سورې یوسف کتاب سورې دی وی ګور یوسف علی السلام حسن لچی رونو قتل ل رونو کویل او غرزولو اوا غزنا نپی توہمت لګولو او د حسن د وج ن جیل تلاړو سو کالې جلد کې تیر کړه هو چې کله د علم نمبر راغه بادشاہ خوب لیدلو او چې پیغمبر ورته د هغه تعبیر د علم پر وړاندې پیش کو نو علم یوسف علی السلام د لاس مبارک نهونی او په تخت او تاج کې نوولو د علم لګر سره په حسن نه خایسته کیږي په مال او په لخرو دې نه خایسته کیږي د حسن شید سه علم ولما بلغ شدته هرکل چې رشید له یوسف علی السلام زوانه خپلتا اته نہو حکم او علم ورکل و مونږه ویته پیغمبر او دارنگی بدلی ورکو مونگا خیستا ملکا ان کو تاب دمونگ دی مشایخو باوی اللہ دی کبرونا دانواراتو نڈکی و ایدہ هر آیات خیر ایسد دی ما قبل آیات نچوڑوی خلاصوی اے هر سو کوئی جمال دی خکل علم ملاوشو و ایدہ بسنگا ملاویگی و ایدہ دا محسنین د احسان پا نتیجه که بملائی گی محسینین چاہتا وئی نو محسینینو دو, دو ما یو محسینین فی العقیده دیے عقیده کل دی مان دا دی شرک ندا یو محسینین فی الاعمال وی عمل دی سنت مطابق دے نو ی جس تاکیدم دی ایمان دی عمل د سنت مطابق دے او لگیائی لگیائی ده دیدوو عظیم و نعمتونو پا مقابلکی اولوی نعمت ملاویگی شیغا علم ده و دا موند علم پا فسک و فجور دا اللہ پا نافرمانو نه حسی دا با پسا حسی دیگی مخسینین نده تن مخسینینو یو مانا بلم کرد و ای دارنگی بدلی ورکو منگا مخسینین سوک دی چی سوک پا مصیبتونو سبر کئی پا کوی غرزی دوی سبرو رونو پيو سور پو پ کافيري ونه خرص کو باغي صبر کو اپاجيل صبر کو نو دا صبر پا نتیجہ کی اللہ ورطا د صبر په نتیجه کې الله اور ذات او د دين اغلوي نعمتونه ورکل وصلي الله تعالی على خير خلقه محمد عليه و اصحابي بسم الله الرحمن الرحيم وان عائشه رضي الله تعالى عنها دم المؤمنين عائشه صدیقه رضي الله تعالى عنها روایت سے قالت بی بی فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي لا تسب الاموات مرد تب تبدر دم واي سب كنذلتم و او د چعيب بيانول د چاس پکاوي کول خاص د کن ظلمانه نه دا بلکې د چا تنقيس کول کمه کول فانهم بيشکدا مردغان چي دي قد افدوا بيشکد رصيد للي لا ما قدموا هاستہ چزان تروان دي کما مالي گليو کَخَدِ نُخُو تَرَسِي دِلِي او کَبَدِّ نُبَدُ تَرَسِي دِلِي نوائی تا تیجه بس هم بالکا رواه البخاریو دی حدیث روایت کنے مَا مُخَارِ رَحِمَهُ اللَّهُ او د الله اے دا اللہ حبیب دا جوان کولو طریقہ مولخولی آن توجہ مودا باز اوام مړو پسی کنزلی کوي با دیر او الله دی مافیو کی سوک پا ممبر قرآن بخاری و کتاب مخلی او مڑو پسی کنزلی کئی دل مړو نه مڑو نا مراد دی نو سحی قول دولما اوتا دی چیدی الاموات کی عموم دی اگر چی بازی علماؤ لگلی چی الاموات کی الافلام داحت لے مسلمانان تی مراد دی خوشارہین او محقیقین علماؤ ای چی الاموات کی عموم دے اے او کافر پسی لگی ہے تا لسے ملاو یو گھنٹا دی ورپس ایبا دی رہ دیو یو کنزلی دیو کی بل دمڑو پا کنزولو جو اندو تا تکلیف رسی اکل ده پختنو په علاقه کې د دین الوی شرونه او قتل و قتال جوړه کی بلداز دا یو دروازه د بی دیني کولاوي ته چې د بل مشران پسپکو الفاظ را بل نا غسرم شیطان دی غرا پاسي اغمست غمشران نو بس یو بازار گرم شو لکو از دنیا کې دیلمی تب که خلکوم د کنزلو بازار گرم ده یو یو تا کئی بلبل تا کئی بس مڈی چیسی کڑی نو که نیک عمالی کڑی ده ورو رسی دو داغی عجر بورتا ملاوی گی یو که بدا عمالی کڑی داغی سزا با ملاوی گی آغا چاپ اسی سخبر کولی شي چې شریعت داغی استثناء کڑی شریعت د س کړی استث لکه او سړی د اف کو فوجور کړی او بې خور را او اوته خله خبرې چې ګور داکس خو مړې خ دا د اقالله او دا, دا نظرید د د د قرآ او سنت مطابق دي. دی چې ستا دغ کمی مقصد نه دی بلکې د الله دین چې محفوظ شي. او ښه لګ دی غلطه لار کې دې پښیروان نشي او دا ارشا ګوره دی الله سره معامله ده چې دې په منبر ناشته او وای نو چې دې د غصب کاوه کوي او که د دې بچاو کوي یغ دې د داوود دا الله په مرز کې صدا پټه معامله ده چر د بی دینی خور کړي شرک خور کړي بدعات خور کړي اخلق ته خبر نه وي نودي وختې کو شي چې ګورې دا سړی داس د د دا ده ده دا ک دا او نظرېوه او دا د قرآو سنت نه خلاف وه نودالی شي او پرون د لګوره تیر شل چې د ګواه پنییت کوي که د ګواه پنییت دي نو بیا خیر دی یا د چا باره کې نووس راغلی دي نوله ما کرامویکي چېهی په خپل عموم دی. مګر هغه څوک چې هغه په حدیثو کې د دینه مستثنا دي لکه کو دا د حدیثو امامان د حدیث جرح کوي چې د فلانه حدیثو کې کذاب او دروغجن او ادارشتيني نو دا هغه کې د خیر خواهی مقصد ده کدا سي نکوله نبياب خلقو د ضعيف او د صحیح روايات په منځ کې تمیز نشو کوله رواه البخاري او ذہی حدیث روایت کړه امام بخاری رحمه الله نو مړو په سیب سوګ باندې را دي نو وای خپل خلدی سمبال کی او کل دی دینا ژوند دوت ډېر لوي تکلیف رسی وان جابر بن جابر رضي الله عنه روایت ہے رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم جبیش رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یجمع بین الرجلین راجم قول جموالب کول پمند دو شود کی من قتل او حد ذ شھیدان دو حدنا فیدن په واحد جا م کې ضرورت جاې دومره نهوي او د شوهده او په بدن چېکې جاې وي نوغ اشلی درې وي یا بعضې سخ کارې ده ځکه جنگ کې چې شوهده ذې زری شو نو جامه به د کمم ځ نه پاتې شوي نوځي په یو جامه کې دفن کول خو اهلي ملکي لري دا نه چې د بدنونه باندې او یو بل سره بربوند بدن لګې دو دا حجيزی وي په مرز کې دا غي سہایلو د ګورکه ضرورت راشي نو په یو کفن کې په مرز کې پر درا والا او دعا او درې پکې سکا هغه پکې راځای کا جنازېونو کې ګورزل زلل راشي اپالاکه کی په زرګرو لکونو خلق دي بعض علاقه ته کپڑا رسيبنا لکراغلي د جابر رضی الله او حدیث و زما والد او تر پيو صادر کی دفن کړی شو او داد جامونه بالکل خالی واله ورو چی دا موڑی بربند بادندی دا بل سر لگی دا دینا ممانعات را غلی ضرورت وی نو ضرورت جدا خبر دا او صحابه کرام نبی ریح السلام ترالل وی قربان موخ و ټول طول زئے اکسر جواندی زخمیانو او د حد پل من کی طول کانه دے د کارو په زیکي قبر کنسل ډیر ګران کارره او سبغه ته حجبه کومو کنسل نه ټولسه دي کاريده لو مو خطل زخمیان بي دوره قبرو نشو کنسته رضا الله حبيب عليه السلام قبرنا لكلاو کوي نو دعا او دري په يو قبر کي يو زيس کوي د فرض کوي رضا بنا بر ضرورتو دابنا بر ضرورتو لکه الله زمغو تا سړول مديني منوره لبوزي ناغزکی یو لوی خبر ده نا چې زه په دې لر لبو وي چې داغه شهداو چې مدینه منوره کې تمره شهدا شيو چې د سمبالولو بل زینو بس یو زه ورته سکو دا الله حبيب عليه الصلاه والسلام دای دو دوو صحابه کرام په یو کفن کې دفن کول ابيها بيوي ايوه مكسرو اخزل للقران او ماشاء الله ګوره قران تنا سيد عمروي کتاب دي وې دای کې کمي او د قران ډېر حافظ ترمذي شريف کې د اخزن پزير اغله حفظ للقران ګوره مؤمنان دي صحابه دي شهيدان دي خدالا حبيب وې دي دا کم دوه صحابه یو قبر کې دفن کاو دي کې قران چاته ډېر یادو فایذا او شیر له اله الى احدهما کلچ وي شاروکړه شو نبی عليه السلام ته یو د دې دروازه قدمهو فلحت نو دا ډېر د قران یادو انکه به پلحت کړو ام لحت کې بغړوان دکو او مصنف د عبد الرزاق کراغري چې کان یدفن الرجلين والثلاثه في قبر واحد د دوه او درې درې شړې په یو خبر کې دفن کولې شو او ان سوار باخیدر راغلی دا حدیث راغله و یا صابنا دله حبي به موږله خو زخمونه رسید یو ډیر بهشت دی و قبونه و کوي او دوه او درې په یو خبر کې د کوي د هدي سام ترمیز رحم اللهوي صحیح دی تا چېګورو که زنانه ګړی و فات شي نو دوه دوه او دری درې زنانانه دي په یو یو خبر کې بنابر ضرورت دفن فن اځه کې ویل چې قرآن څومره لوي فضیلت ده اے شهید جنتی صحابي ده ها ادا سي شهادت دي چې الله حبيب وي کا اشدو هوت فلم من کې دي مرګ سره زم شهيد شه وي اي چې پیغمبر دي یو شهادت تمنا کوي دا به سور لوي مرتبه وي وي کا اشدي لمندو هوت کې د دې لا شنو سره د مال اش مبارک پروت وي هغه قرآن دمر لوي فضیلت ده وقال ذا الله حبيب انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه ذبا غوا و شفيع قد كسان پرذ قیامت والے چې د خپل ارواح او خپل بدلون او خپل ځانو د الله د دین قربان کله و امر به دفنهم بدماءهم حکم او کو شدید سره دفن کړي ولم يصلي عليهم او قديد جنازي مزنكو ولم يغسل او دي شهدا او تا غسل ورکډې شو رواه البخاري او د دې حديث روایت کړي امام بخاري رحمه الله اې د شهيدانو د جنازي باره کې د اهلي اختلاف څه توجوبه د وی خې کنا نو باجو چې دغه په امو جنازه کېږي په دای دي موکي ائمام مالک ائمام شافعي رحم الله ائمام احمد رحم الله مشهور کول دا ده وينب جنازي له په ضرورت نشتا دا حديث دای د پاره دلیل له چې ولا بي صلي عليه د جابر رضی الله عنه دا حديث اورسدانس رضی الله عنه حدیث امرار روان ده صفیان سوری مولایما ابو حنیفره مولا وی پدای مز واجب ده لخد نور مرزگان غن دی زکپا حمزه رضی الله و بارکی راغلی دی چې الله حبیب په جنازی مزکو ا په نورو شهداي همکو دغه روايات هم شنه دی له خاص سر درستی امام صاحب و یودي کی پی دای د د دلیل له امام محمد رحم الله وقول ذکر کړي د دوړو حدیثو په مست کې به تطبیق راشي اوی په ابړي جنازه کول فرض دي فرض کفایه دي اپ شهید مستحب ده سپوږی په برواړې نو کچا پیو کبه مستحبونه شاو کچاونه کا نو مستحبانه عمل را نه غې نو امام محمد رحم الله دا دازه چ موز د جنازي په شهید باندې مستحب ده بعض لما وې چون کې روایت دواړو په راغلی راغلي نو کچا پی موز کو نو بخښته خبر اداو کوي نو کوم بخښته زکه دواړو په ل د خپل پیغمبر په خبر وارثو کو امالې کو دواړو باندې په پا خپل پاوی باندې عمل او کو, حکمیو کو. دې د دا دیوینو سره دفن کړي دوی شو کړي دیویرو جامو سره دفن کړي ګوره د عامو شهداو او د میدان جنگ د کافر سره چې د دې جدا جدا حکم دی کم شهید چې په میدان د جهاد کې د کافر سره ځانګي او شهید شو نو ردلوا غسل نو ورکه او پددا کول ته سوز جنازهم په وکاوسته د خپل جامو وینو کې دفن کا اکه دغه د معرکی او د میدان شهید شو خپل غوخه وخت رکو خبر یو کې ژوندې روډې شو خوراک اوسکا کې او کو سو وصیت یو کو نو پدوان او بمیا د جنازي مسکی غسل ببر کې دیشي دارنګ سوک مسلمان یو ظالم مسلمان یا ظالم کافر و جلو د نفس د مال د 파را یا د بل د 파را لذی بار کې علما وای شي په دای دی شوشي مز دیوشي ګوره ډې روزایونو کې چې مسلمان ظلمن مرکنو شهید ده خود دو حکم د میدان د شهید قتل نه ده اته مسلې تفصیل به ان شاء الله ذکر کوم د غومره خبره ذہن کې سو دا غوبر خبره زهر کی کی نه وكیدای چې پکه شهید باندې باغسل شو ور کې ده دا د آبو شهداو حکم نه تفسیر به انشاء شاء الله ذکر کوه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین الاله العالمین زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او مونږ ټول حاضرین غایبین د خراب خاتمه نو وساتې الٰه العالمین زمونږ عقاید زمونږ ظاهر او زمنگا زمنگا و باطن سیرت او صورت الله ټول د قران او سنت مطابق کی آمين. یارب العالمین په پوره پوره دین کې د نن کې دو توفیق مونږ لرا کې امين او سم ریشمار عیبونه نقصانات دی په مونږ الله اعظم ورکنه مخ کی مخکی د دې د دې پوره کول او توفیق راکې مونګل شهید عبادت او د بندګۍ الله توفیق راکې او زموږ عبادتونو کې خنده او لذت رب العالمین واشه یا رب کریم مونږ ته زموږ والدين او تا مشایخ او تا اصول او فروع او تا مړو ژوندو حاضرینو غایبینو تا واړه او ګناهونه معاف الله اعظم د ټول ديني دنیاوی حاجتونو تر سره ک او زمون د ټول ديني دنیاوی پریشانای رب کریم ختم ک الله صبر بیماران د کورونو کې اسپیتالونو کې توله شفای کامل عاجل ور نصیب ک قرضدارانو د دا قرض نخلاص کې بی ګناه بنديوان د بند خلاص کې د چا دشمنای طرف دی الله په محبت او دوستۍ بدل کې الله ده هر چا ده پاره ده رزقي حلال مخه پره نصیب الله ده چا اولاد رښتنه کمل صالح اولاد وركي او ده چا اولاد وي الله ده مور خپل دستور وي خواله كي الاله الامین په تمامه دنیا کې چې مسلمانان په کوم مشكلات او پريشانو او مصايبو کې اختدي الله په خپل رحم او کرم دي دا ټول پور تکي الله ده خیر په قدر ضرورت باران په مور وري الله دا خیر با قدر ضرورت باران پا مو رو رے اللہ از مون دا طول دا راتلہ و حاضری قبولہ و او دا از د دا قبر و دا خیرت د نجات زریعہ او گرزے الله قرآن مون د پار حجت کی او په مون گے حجت مجھوڑے او دا از د پاره پار شفیع کی اللہ ہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخیرت حسنہ و <تصفح>